Fassett 8 seit 15 Hemmschek von der Erzählung Chava Nachmen von Jut Jut Singem Er hat schon gewollt sein, was nehmt er bei der Wach, bei der Erste Sowjetische Wach. Von der Weitens hat er ein Beidl da seht, ein Beidl mit der Reuterfuhren und mit der Hammer und Zert. Er hat gewollt sich werfen auf die Rähe zum Kuschen des Land, sein Land, das Land von der Arbeiter. Er hat es genommen Läufen vor uns, als Selna mit der langen Schnell bis die Tritt und mit der Budjane-Hüttel mit der Steine hat umgestellt auf ihn der Bix. Steine, hat er gerufen, heuch, eilen die Kiemann gegen. Steine, in der Mammendier, warum soll ich schießen? Nach mir ist geblieben, Steine auf der Gliweter zugewachsen zu, zu der Erde. von beide lauter Patriken der leinen ruck gekeckt je ihm mit zügigem ruschete Spitze geeun Kapitel 36 Der Keiler vom Minskacherka ist in ganzem beschluppig Hotel in Warschau beim Rotto ist durch de verkratterte verblottigte Fenster sieht man bläuste Stiefel in de langen Schienen von de Wachen auf de nares liegen verschmachte Menschen und läusen sich von der geleckten beschriebene mit namen datel klolles misereide und schmutzige zeichnungen rinde feuchtigkeit der stürme schaft die parasche in welchen die abstammt den sehr menschlich gebrohr verrippisch die luft auf der erde in ein bindelschmattes sitzt aber wachsener abgeschlossener beschein a hauptstreiter und freilager er singt ka scheit a des eigne liedl er du eppele vorhintst tu sich drein wes da reinfalln cheka wes da sich frein schnach heit isch seit für nacht men sitzt in kelen nummer 1 in dem cheka von der greinig stot erkenscht du alle men alle schreinend von kamme sein suchen bei der nahe is matvie a perde kapoje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 Wie viel Nachmen soll ihm nicht reden, wegen der schlechten Ordnung? Will es der Päuer nicht hören? Was ist mir Ordnung? Macht er er weg mit der schmutzigen Hand. Bräut mit Kartoffeln kriegt man frei zu kaufen, das ist alles. Er erzählt wegen dem Hinger und Kollektiv, wie er arbeitet wegen der Ordnung. Nur gewiss, sagt ihm Nachmen, als du gehörst, kräut, bei deiner eigenen Käufer im Päuern gehörst du. Wie er so ist es auch in Ordnung. Also es ist nicht du, was zu essen, müssen doch gambenen, sagt der Beuer. Alle gambenen. Aber mir hat man gechappert in der Hand. Er sitzt auf blasser Bahnkondukter und in einer geladeten Uniform. Er hat vergelt, herübergeführt bei Gneive-Passagieren in der Bahn. Ausbehalten sei, und man hat ihn gepackt. Er sitzt schon wochen, Mein Vorstimm, noch kein Gericht, macht mein Arzt nicht über ihn. Ähm es sagte, ich habe vier Passagieren, nicht nur was zu leiden, aber bin ich denn schuldig, als ich kein Vermein geholt mit keinem drücken Bräut nicht durchgekommen und Kinder willen essen. Es ist aber schön in einer leideren Räkel mit der Punem von einem Militärmann. Keiner weiß nicht, in was er wäre beschuldigt, weil er schweigt. Er rät mit keinem kein Wort, nicht er weiß. Bloß ein Schmeichel, ein Schlechter und Bitterer, liegt in seinem Winkelmeule. Mit dem Einzigen, wo er rät, ein Räusser Wort, ist mit dem Halb zu treten, wo singt freiliche Lieder. Freilich, hava Petka, ha, freit er jenem. Freilich in unser Land. Das ist alles, was er rät. Wir suchten in Kammer, als er misshoben auf sich eine schwere Beschuldigung, und er darf sein von der Größe über sein. Und es sitzen allerlei andere, geschenne genügend. Eben Sajita Katze, wo sie so hat auf sich ein Päckchen vernichtet, wie gehörig durch ein Späunis mit dem Fleisch und der kooperative Krumm. A Goi, wo sie so getrieben berufen in einem eigenen Breiheisel. A Grenitzschmuggler, allerlei andere Menschen von verschiedenen Mältern und Neusehen, Alle verreinigt seit der Schmutz, das kratzen sich, der ständige Hunger. Das Brot, was im Gitter reu ist und vertug, ist wenig, kleibig und nass. Es brennt auf dem Herzen davon. Das bisserl Soob, was im Gister reine schmutzige Zinn und Keile ippischt, der Hunger dreht der Kirschgesäß. Bei die, wo sitzen schon länger, sind in die Füße umgeschwollen. Die, wo so im Kräufe mischtut, kriegen etwas Speis von eigenen, die, die nicht keinen hungrigen Kasseiden haben. Seine muggere Leib sind Speis von dem Umfleut, die es reue tut. Ein Wunsch von einigen Almen, ein Röster kriegen sie sich von Tschecha und rübergehen in Dabr, in der Turme. Hatsch dort, ist euch zu was mitessen, ist aber dort reiner, geramer und leichter. Aber ich habe Makaritsch, der Vierer von Tschekar, bei der Grenze, eilt sich nicht, ein Rüst zu geben, als so gierter Menschen von Tschekar zum Dabr. Ein Breitpleiziger, ein Festgebeuter, mit zwei Revolvern zu beschützen, sich gegen Sonnen, mit einer Brust mit Medaillen, wie Schlubbeck von der Warschewer Defensive, hat er lieb zu halten, der Arrestierte, Fußlänger unter seinem Schuss. Punkt der Säu hat er lieb, auszuforschende Arrestanten seine in die Nacht, wenn Menschen seine Schwache und Hilflose sind. Kleine Arrestanten forsch, forschten nicht allein. Dus los der Rieber zum Ausforscher Chava Khadgis, ein junger Mann mit Brillen auf der gebeugnen Nuss und mit einem gekreiselten schwarzen Kopf, wo es der Yeshivebucher legte mit den Beinen, Und das leidene Räckl mit dem Revolver seien noise auf ihm fremd und komisch. Größe herr, pforscht hawa er Makaritsch allein. Nachman Ritter geheirr bei ihm zu der Größe herr. Etlichemol in Wach grifte Makaritsch aufs Neuerreus spät bannacht in sein Kanzellarie, wo es bei alle Tieren stein bei Bufentur Reuter meie. Du, wuss, Ritter, fragte er, kükkendik nachmane scharfen Däugen heran, Er hört sich schon ein Jahrschiff gewehen, ziehe halt sich noch Hals bei Eiers, ha? Nachmann guckt mit größeren Augen auf Makaritsches fünf spitzigen Stern, wo er mit goldenen Fäden muss gehofft auf sein Brust und auf Lenins Porträt auf der Wand. Ich schwere Erhabe, sagt er mit Herz, als ich bin gekommen, bloß davon, wo ich bin ein Kommunist, ich bin nahe Uhr gesessen auf Beulischer Turm für Kommunismus. Makarich lacht. Duß hab ich schon gehört von einer von ersten Du Kuhn. Ich will ein neues Heim. Du sitst der einzige, wo sich Kenner suchen, red nachmen, weil du sit der Mess. Makarich verroigt um geduldige Papieros und las Gedichte knallen rauch. Er komm nie ist ganz mit nicht kan grenzen. Nur sitzt du nach Arbeit bei der Partei, sagt er. Du bist die noch Spion. Alle suchen seit demselben Pismen. Das Beste ist für euch. Ihr soll sich müde sein, mir ein Save sei als allein der Geil. Nach meinem Beißen-Lippen in mein Verzweiflung, brächt die Hände. Ihm nach meinem Ismen-Käuschen-Spionage gegen den Sowjetenland, gegen sein Land, dem Land von Päure, in meinem Arbeiter. Das ist Ärger, wie mein Volt ihm geschluckt. Das brennt mehr, Sein Leib wie sluppig, brennendige Papierossen, wo sie erotem zugelegt zu den Händen bei der Reusforschen. Er seht schon allein ein, als es er sich gewinn an Umsinn, sich zu lassen allein über der Grenze und Verbindungen von der Partei. Er geht es zu, Makaritschen, als er es gewinnahisch, als er hat gehandelt, leichtsinnig. Aber so ist vorderemmes. Er kennt Schweren bei der Revolution, bei den Porträten von den Vierern, Soll Chava Makaritsch allein stellen sich in Verbindung mit den Schweren von jener Zeit? Hat er Nachmen, hat er nicht gefolgt und geführt und sei er der Leibniz. Weil sie von deswegen suchen, wer Chava Nachmen ist und wo er hat vor der Partei getan. Soll er fragen dem Chava Daniel in Moskau? Wo darf man mehr für den Chava Daniel? Soll man ihn fragen? Einer wird nicht gut sagen für ihn, mögen wir ihm schießen wie ein Hund und bringen auf der sowjetischen Welt. Chava Makaretsch beugt mit den Fingern auf den Tisch. Dwozhisken kennt ihr? geht er plötzlich aufgeregt. Nachmittag quetscht mit den Pleizis. Er hat keinem Luzern, nur man nicht gehört. Makaretsch guckt ihm mit ein Neug. Er sagt, als er kennt euch ja, sagt er vorsichtig, Wir wissen genau, als er ist ein Reus mit euch er in der eigenen Nacht von Körbe. Noch er ist gegangen miteinander weg. Nachmen lässt er auf die Hände. Hoche hat kein Mensch als Mensch nicht gesehen, als er nicht gehört er hat, hat er mehr verraten ihm nicht. Eppes fehlt er, als er zurückkommt auf ihn zu lieb einem Adwozinski. Makaritsch er geht ein Reus und lässt ihn lieber allein. Duscht er allemal im Mitten-Euss-Forschen. Noch ein paar Minuten kommt er herein, er hält um die Euss-Forschen aufs Neue. Dieselbe Geschichte, wie es von unten hat. Im Mitten-Euss-Forschen geht er blitzengefährlich. Wenn seid ihr gewähnt das letzte Mal in Minsk? Winter zusammen, nachdem er zu Tommelt. Ich bin du das erste Mal, sagt er. Man kann es schlafen. Das erste Mal, spät er, gut. Ihr könnt zurück in den Kehle, genügend fein. Nachmann will wissen, wie lang noch man wird ihm halten. Du. Er ist krank und zubrochen. Er ist nah hier gesessen nach polischer Tvise. Makaretsch lässt ihm um Knäuel räuchen in Polen. Wie lang ihr wird bleiben eingespart, als so lang, wenn mir erhalten du. Mir schon allein aus der Gehen. Und dann wird sein bitter. Nachmann geht zurück in den Kehle, Alle schlufen, bloß der Hauptzertreiter sitzt auf der Erde und reinigt, verarschen sein Leid von Umfleit. Auf der Hasene bei Schneersonen ist ein Tumula gerude, singt er ein Spottlied wegen Kommissar Schneerson in seinem Spruch. Nach Upsitzen zweiger Duschen ist Nachmittner rausgerufen geworden, zum Erkaritschen nicht bei Nacht für Gewöhnacht noch bei Tug. Ihr er wird fuhren kein Moskwe, hat Makaritsch gesagt. Eneut, der Chava Daniel, wird für euch er gut sagen, wird ihr er sein frei. Nachmann ist er so überrascht geworden, als er hat von Freit beide Hände ausgestreckt zu Makaritsch. Chava, Chava, hat er gemurmelt. Makaritsch hat nicht ausgezogen, die weiße Hand zu Nachmanns schmutzige Hände. Anstatt der Hand hat er ihm auch ausgegeben, zurück das bisschen Geld, müssen wir bei ihm zugenommen beim Arrest, aber anstatt polische Güldens hat er ihm gegeben sowjetische Rübers leuten Kurs. In selben Tück ist Nachmittner rausgefuhren mit zwei Reutermeier bei Barth kam Moskva. Er hat den Soldaten gegeben einen ganzen Rübel, sie so sollen im Einkäufen breit mit Wurst auf dem Weg. Die Reutermeier haben gelacht von ihm. Bloß für einen Breitl darf man zu und zehn, zwölf Rubel, haben sie ihm gesucht. Und wegen Wurst, vergesst, Bruderu, das kostet ein paar Mägen. Nach mir hat sie auch weggegeben das ganze bisschen Rubels, was Makaric hat ihm ausgezahlt von den polischen Gülden seine. Von dem sie haben ihm eingekauft, bräut, ein Hering, etliche zugefolgte Äpfel und ein bisschen Marokke. Von den hundert Gülden, wo sie auch abgespürt, Von dem 25er, wo es mir nachschaut haben gegeben, in der Papiere verbinden mit der Fude, sind dem Bläusch gezählt, so rüber es geblieben noch ein kargen bisschen Speis. Er hat sich der Mund unter dem Balogoles reiht, wegen dem, wo es sich an der Fähre sein Geld umsetzt, wie es sich in seinem Chaos gewählt, auf dem Jied von jener Zeit geredet. Er hat gierige, schlingende, sklepige Bräutengast Ausgehungert, noch Wochen sitzen. Gieriger vom Bräut hat er geschlingeltes Leben in der Stuhl. In der ersten Stuhl von der sowjetischen Meluche, von Arbeiterland. Auf Amten haben geflattert, reute Feine mit Hammer und Serb. Auf der Wände sind gehungen Plakaten mit stark farbigen und freilichen Proletariern. Aber die Menschen auf der Gassen sind gar nicht gewähnt, farbig und freilich. Unmütig haben sie geeilt über die Trottoirn. Grohe, schlecht gekleidete, bewachsene, mit zerratene Portfällen unter den Urms. Haben sie gejuckt in seiner abgetrugene, leibenden Schirr, hat sie sich schon gewöhnt unhalb Erbst. Die Weiber mit gelaterter Keuschler in den Händen sind gegangen in aufgeblagierten, zitternden Kleidler, teils in Steckschirr, andere in zerrissene Stiefel oder in Wollenkiss. Der Tüchler hat auf seiner Käse eine Gewinne abgeschossen von der Südenalp. Arbeiter haben sich ausgeschossen von Fabriker Reuss. Nachmittag hat er sich eingekickt in seine Peine. Er hat gewollt sehen, die Ballerbattern von Land, wo sie auch abgeworfen haben, von Süchtigkeiten von Terranen und Unterbrücken. Aber er hat keinen Freuden zu ihrer Peine mehr nicht gesehen. Miete sind sie gegangen, umgezogen, ausgezehrte. Sie sind sie gar nicht gewohnt, anders als die Menschen du, von den uremen Menschen von jener Zeit geredet. Auch so haben wir euch ausgesehen, die Menschen von einem so teuren Warsch, wo er hat gewohnt. Die Kleider von den Menschen sind noch ärger, als von jener Zeit geredet. Nein, er hat sich gar nicht gehört zu schämen nach mir, mit seinen abgedrungenen Manteln, wo sie Rest den Rest im ganzen Atell geworfen. Keiner ist nicht gewesen, besser ungetun von ihm. Bloß von Zeit zu Zeit hat sich durchgeworfen, ein Mensch, ein gut gekleidter Schmeicheldicker. Ist das gewesen, ein Kommandier oder einer von der Grenze war. Bei der Eckgassen, herum die Kooperativen, sind in langen Reihen von Männern und Frauen gestanden, wie in Warschermord in Zeiten von der deutschen Okupazie. Auf das Quar hat sich ein Bazar ausgelegt mit Poetis. Händler und Käufer, Milizionären haben getriebene Menschen. Es hat Nachmannen der Mond in der Nähe, wo Läufer in Warsche. Was verkauft man denn auf dem Markt? Hat Nachmannen gefragt, die Reutermeier, was haben den Begleit. Bräut, Kartoffel haben die Soldaten gesagt. Nachmannen hat es nicht verstanden. Von der Weihung von jener Seite hat er gewusst, als die Arbeiter kriegen alles, wo sie dürfen in der Regierung krummen. Karten kriegt man, aber speisende Krummen ist so wenig, hat ein Soldat geantwortet. Wo sie mich kaufen nicht auf dem Markt, bei den Spekulanten hat man nicht. Und wo sie zu kaufen ist nicht du, hat er anderer gerettet, als kostet ihr. Nachmittag wollte ich wissen, wo sie zu entführen. Die Soldaten haben nicht gewusst, wo sie zu entführen. Der Taiwo weiß, was, haben sie gebrummt und verräuchert mit hohe Papier aus dem gewickelten Zeitungspapier. Auf dem Vauxhall ist gewähnt ein gedrängter Tummel. Zwischen den Wänden, wo sie einen gewähnt behangen mit lichtigen Plakaten und Lösungen, mit farbigen Bildern und Zeichnungen wegen der neuen Methoden von Erdarbeit in Industrie, haben sich hünderte Menschen gestöpft, gesteußen, Peuren, Abgerissene mit Flapches auf den Fies, mit schmattes Ander-Borviser-Fille, hutschen Herbst, seine Gelegen ausgelegt auf der Erde, mit seinen Säcken und Klumekis. Poetis in Laptis, in zerrissene Pelzlach, mit gelattetem Keuschlach, mit Säcklach, mit weinendicke Kinder, seine Gesessen oder Geschluffener, der Heuler-Erd. Teilhaben gegessen Schwarzbräut, von seiner Klumekis-Arreus, getrinkt im Wasser von selnerischen Tünen und Fleischlach. Andere haben gestoppt sich auch in dem südlichen Kessel, von welchem sie haben gezappt, heiße Wasser und Kesselach, trinkende Kess und Teile in Unzüge. Ein schlechter Geruch, Punkt wie von Keiler und Tschecha, hat sich getrunken von der legendigen, stäusenden Gericht, gedichter, schmattiger Masse. Kinder haben gebetelt bei den Passagieren. Väter, Mumischi, Brot schenkt, wir sind nicht hungrig, haben sie treure gesungen. Bei dem Fensterloch von den Billetten sind noch hünderter Menschen gestanden, gemacht mit den Händen, geschrien, gerät. Militärer haben aufgesteppt. Und inmitten hat sich eine freiliche Delegation von jünglichen Mädchen durchgesteppt durch Neulam. Über die Lückende gekrochen, getummelt. Eingewickelte Feine haben sie getrunken in den Händen, reute schleiferlach in den Latzen. Andere haben auch Träumeiten getrunken mit sich. Lass durch, dem kommt zum Allbürger. Lass durch, haben Milizionären gemacht, der Weg im Vauxhall. Aber die Liegenden haben sich von der Ordnung gerührt. Sie haben in der Gelegenheit zugewachsen zu der schmutzigen Erde. Eine Frau in einer Hütterle auf dem Kopf hat gejummert für einen Milizionär. Mein ganzes Geld hat mir herausgegangen, was will ich jetzt tun? Der Milizionär hat umgewiesen mit der Finger auf die Aufschriften auf den Wänden. wo es haben gewohnt, man soll sich hätten vergenommen. Wenn die Bahn ist umgekommen, hat sich die ganze Masse all losgetun. Einer hat umgeworfen, dem anderen, über Käpp und Fies getrocknet. Mit großem Mehl, mit den Bixen in den Händen, haben die Reutermeier durchgestoßen nach dem Weg zum Waggon. Die aufgerissene Masse hat sich zu den Waggonen gerissen. Verwuffen die Leute in Galifeihäusen, Und in grünen Hitler haben getriebene Menschen gejuckt, geschluggen viele. Los durch, einer Konvoi, Verscholtene, haben bewuffende Leute geschriegen und gestoßen in die Masse. Weiber haben gequitscht, Kinder haben geweint. Wohin gestoßen, seien sich alle, so ich erwehren, habe, und nach mir gefragt, bei den Begleitern seien. Noch Bräutfurt, haben die Reutermeier geantwortet. Punkt der Säu hat man im Waggon, wo sie es gewesen umgepackt mit Männern, Weibern, Kindern, Päck, Säck, nicht aufgehört reden wegen Essen. Alle haben geredet wegen Bräut, Kartoffeln, hohen Preisen, Steine in Reihe, mangelnden Kleider, Schirr und wieder einmal wegen Bräut, Bräut und Bräut. Auch viele Räder haben wie geklappt, dass sie wieder Bräut, Bräut. Aufgerissene Konduktoren haben sich durchgescharrt über die Waggonen, gestempelt Billetten, allemal aufs Neue übergekickte Papiere von der zwei Reutermeier, die sie vorhin dem Arrestierten. Nachmann hat nicht gesehen kein schlechtes Gefühl von den Passagieren zu sich, dem Arrestant, kein Mäure. Man hat gekickt auf ihn wie auf ein eigenes. Das ungetriffte Licht in Lantern hat er Triebenschein geworfen auf der Gräuigkeit von der Gedicht der Masse, Wenn der Reulam hat genommen einschlufen, hat er noch mehr hilflos anellend ausgesehen. Der Lokomotiv hat gesodden, gerissen, gefeift. Auf einer Rastanz, wo man ist lang gestanden, hat sich er der Zug ausgeklagt mit einem Schnellzug von Schlafwaggonen. Durch die läutere Fenster von keinem neberlichen Waggonen hat man gesehen, pluschende Bänken, gut ungetannte, satte Menschen, Licht und Glanz. durch das Fenster vom Restaurant hat man gesehen, Menschen sitzen bei der Tischen essen und trinken dick diener in weiße Kleider haben zuegetrunken Speisen und Getränke zu der Tischen die Menschen haben gerät gelacht ein jung gebor hat sich gehalten bei der Hand in die Augen sich gekeckt bourgeoisie hat ein roiter Meier abrum getun zusammen Als er das Teufel nehmen, hat der andere gescholten und eingewickelt sich in sein Schnell. Nach mir hat gefiel die Sinne von der Reutermeer zu Otti, Leid von jenem Waggon. Er hat sie ja verstanden. Punkt also, der Säu, vielleicht der Kicken mit Sinne zu dem Mächtigen und Glücklichen auf jener Zeit Grenitz. Als es gewinnt, sei ich nicht, wie dort. Die Gräuigkeit, nählend von den drümmelndicken, nippelsticken Menschen, im Zug ist noch stärker geworden beim Upglanz vom Waggon gegeneinander. Durch die Fenster haben schwarze Felder und Wälder auch reingekickt. Ein Regen hat getriegt in der Nacht, selten wenn es hat ein Feuer und Ergends geblischt. Nach meinen hat er nur mitgetriegt, ein Schwerer um mit, ein Saar um mit. fliegt er der vielen, wenn er fliegt um ein schönes Cholm in Turmen, ein Cholm wegen Freiheit und Liebe, und plötzlich fliegt er sich aufrappen und er sei in der Turmwende von seiner Kammer. Die Reuter Meier haben gedreht und geschockt mit dem Käpp zum Takt von der Bahn, dreißeln nicht, und alle Weile aufgehabt sich umruhig, zu der Arrestant sei er es nicht entloffen. Verwusst schläft er nicht, Birger, haben sie ihm gefragt. Er schlufft sich nicht, hat nach mir geändert. Er hat nicht aufgehört, räuchern beim Achorke in Zeitungspapier gewickelt. Kapitel 37 Etliche Tage Zeit hat Chava Danil verzeichnet auf Snay in seinem Kalender zuzuführen um zu dem Arresthäus, wo sein Landsmann Chava Nachman ist gesessen, hatte er sich zu sehen mit ihm und ihm befreien. aber keinmal hat er doch etwas nicht gekannt ausgekleiden. In dem Kommentaren, wo er hat gearbeitet hat, hat er eine Sachkonferenz gehört. Dazu hat er ruhig geschrieben Artikel in Zeitungen, in Journalen, in ätliche Sprachen, für was man hat ihm sehr gut bezeichnet. Einmal an der Nacht, wenn er schon jahre gewollt zufuhren, hat man ihm gut gebraucht Billetten auf eine neue Opera gebracht, Un khav David, wie sein Frau hot sehr lieb gehad Musik. Khav David hot gefehlt an oll auf seine Plätze. An oll früe, wenn er ot jeden Tog getracht er entfangen nachmenen auf sein Brief, en Tog tägliche Schub geschreibt, fehlendig de Ablenk. Endler hot derub geworfen alle Arbeiten und genommen a Droschke, vu salm zufehren zu der Lubianke. Es wird kosten ab 25er-Birge, hat der Dara Kutscher mit den Ausgebetten hinten gesucht, früher aus, hoberes Teier, bräutes Teier, altses Teier. Pfuh, Pfuh, und krechtsne Statterle, hat der Dara Daniel gesucht, auch umdecken die Gesicht mit dem Glädern im Zudeck. Wie jeder höhere Beamte, was kommt sich selten zusammen mit dem Volk, Hat er nicht lieb gehabt, wenn man hat im ungewöhnter Kopf wegen Jagdkriegs in einem hungeren Land. Er hat es nicht gewollt hören, nicht gewollt glauben. Auf dem Pustentrottoir auf der Lubyanka, wo Menschen meiden, neues durchzugehen, hat er mit Rachwiss vorgestellt seine Karte für den Wach. Man hat breit geöffnet für ihn die Tieren. Hier wird mir verzeihen, Chavarem, hat er gesagt, der schmeicheltige zu den bewaffneten Menschen in der Kanzellarie. Schon ätlere Tage, wie ich auf der Halt nach einer Meldung wegen arrestierten Chava von Neusland, aber ich habe mich alles nicht gekannt zu preisen. Konferenzen bei Tuck in der Nacht. Oh, wir verstehen es, haben die Menschen gesagt, wie Ochsen sind wir Parteimenschen, bei Luden mit Arbeit. Übrigens ist es nicht so schlecht bei uns, Essen und Wohnen frei, Chava Danil hat gelacht über den Witz von der Chavairem in der Kanzellarie und hat aufgenommen das Futter von sich. Bis wir ihn gebracht haben, wir arrestierten, hat er derweil verräuchert hat Papieros und wir haben gewöhnt die Menschen mit Papierosen. Die Papierosen sind gewöhnt von besten Sorten, Troika, und die Menschen in der Kanzellarie haben sie geräuchert mit der Neue, geläubt, sei er einen guten Geschmack. Ja, ein guter Papieros, Chavairem, »Mir haben sich gar nichts zu schämen mit sei gegen die beste ausländische Zigaretten«, hat Herr Daniel gesagt, denn er hat plötzlich gefiel der schlechten Reihe aus einem verschluckenden Appetit von gutem Reuch. Er hat sich oft geholfen von Ort und ausgestellt hat pur Reugen. »Ach du, sind dir?«, hat er, hat er gefragt in Russisch. »Begucken dich den Fremden. Fing, Kopf, bist du fies.« Ich wollte auch kein Mönch der Kind haben. Ich habe euch nicht, aber Daniel hat nach mir geantwortet, sein Barsch war jüdisch, wie er es gewohnt gewesen, einmal zu reden, zu sein Reden. Heute sind ein Blöds, ein neuer Jahr, die Sinsen haben sich nicht gesehen, von den Pizken, und haben die zwei Menschen von jener Seite geredet, sich gewaltig geändert vor der Zeit. Nach mir ist es gewesen, verhältert und gebeugt. Des stände greuse schwarze Augen in seine gewend dunkleren Gresse, erräusckendig von ausgezerbten blassen knochigen Bohnen. Ein Gedicht der wilde Bort von raduschen Schulung sich hat bedeckt sein Bohnen von der gräbke backen bisschen knoppigen Hals, von der zekneichste Kleider seine verkötigen Hemd, von ganzem Gurf der verlossten in umgewaschenem hat geutemt mit Reiches von Schimmel, Sojabreut und Mais. Chava Daniel hat Gedichten ruhig gelöst von Papiers, gerade zu verwischen dem schlechten Geruch und vorsichtig gehalten nach dem Hand von Weidens. Er schützt, jenem soll nicht einmal einfallen, er rauszufallen auf ihm und zu küschen sehen. Punkt der Säu hat nach dem Schwert erkennt Chava Daniel, wem es rede ist, er pflegt er so gierig schlingen in die Arbeiterlklubben, wem er pflegt noch kein Tritt bei Tritt über die Gassen. Von der revolutionären schwarzen Berdlseinen und den Locken, mit welcher er pflegt er so verhappende Zuhörer, ist kein Spur nicht gewesen, aber der Nils Backen seine Gewähne jetzt glatt rasiert. Der Kopf seiner ist gewesen, den Gescheuren, bloß mit der Hartperstele stehendige Hufen vorn, wie bei Eppes ein Militärmensch. Punkt der Säu hat sein Hals mehr nicht darum genommen, kein zeknäppelter, weicher Kölner von einer schwarzen Arbeiterbluse, wie in Arbeiterklub oder in Versammlungen, noch einen gepressten Kragen, einen weißen und einen engen, wo es macht das Brunnen voller, wie es ist. Der Kostüm seiner ist gewinn steif, verknäppelter, fauler Knäppler und pinklich ausgepresst mit einer Knätsch in Samenmitten von den Häusern. Sein amuliker, schlanker Körper ist gefühlt voll, breit voneinander gewachsen. Aber um der Tal hat sich das Räckle leicht gebergelt, als sie mir noch verbeichelt. Ich habe euch geschrieben, Brief, Chava Daniel, hat nach mir gesagt, etliche Brief, ihr habt mir nicht geantwortet. Chava Daniel hat sich gefühlt getroffen. Auf Weile hat er sich vertracht, gesucht, ein Terz, sich gerecht zu machen. Bald hat er es gehabt, dass das Beste, wenn man Wert ungegriffen ist, unzugreifen jenem. Übrigens hat ihm er nicht gepasst, vor der Erweihung von der, der Lubyankia rauszuweisen Feierkeit. Und als Staat verrennt von sich, hat er genügend beisern sich auf seinen Landsmann und wideren Russisch. Nach wo sind die gekommenen Sowjetenverband, hat er streng gefragt. Ich bin gesessen, nahe Jurenturme, hat nach mir geändert, schönen Russisch euch. Ihr seid nicht gewesen der Einzige dort, ist Chava Daniel nicht nur spür geworden. Man hat mich geschlungen, die Lunge hintergehackt, hat nach mir mit Herz gerät. Ihr wisst gar nicht, wo sich ich dort ausgestanden. Wir wissen, wir wissen alles, hat Chava Daniel gesagt. Wir haben Bericht von allem. Aber das ist nicht keine Berechtigung, zu desertieren von Schlachtfeld. Nachmann und gekriegen reute Flecken in seinen ausgezerrten Blasbohnen. Chava Daniel, ich bin nicht kein Deserter, hat er gesagt, der Zitterdecke. Ein Invalid bin ich. Ich hab nicht gekannt mehr Leben dort. Ich hab gewollt ein bisschen Ruhe, noch ein so viel Suris, Leben in Sowjetenland. Chava Daniel hat verräuchert an einem Papierhaus und ausgebrennten. Im Sowjetenverband ist die Arbeit schon aufgetan, hat er mit der Gabe gesagt. Wir haben unseres getan, ihr dürft arbeiten dort. Nachmittag hat er gekocht auf Chava ja. Danil, als er gekocht mit seinen schwarzen, größeren Augen von Knöcheln und Pohnen um heraus, als Chava Danil hat sich also auf der Weg getan. Gut, hat er gesagt, ich verlang von euch Gurnisch, Gurnisch. soll sei mit mir wuss es wel. Herr Daniel hat sich von Anta gelacht. Hier sind der hätige Herr Nachmen, hat er geschuckt, ne mer klapp gedum futterlich übern spitzigen Achsel, ein ungeduldige. Ich weiß nicht, wie so ihr voll gewein auf meiner Ort nacht mir gemumt. Hat du schon dich wagger michn Turme, sind ich bin darüber gekommen, in Hunger, in Schmutz. Das war ein Spion, hat man mich umgenommen, mich als Spion. Aber Daniel hat nicht gelassen, kein Krim-Wort auf der Wehrung von Tchikar. Er es soll darf sein, wenn man kommt darüber von jener Zeit, ohne Verbindungen von der Partei. Genug Spionen und Provokatoren gaben sich herein in das Sowjetland unter der Maske von Parteimenschen. Doch das Wetter garantiert war ihm nachmittend.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 Aber Daniel hat ein Häuptgetum mit dem Kopf zu weisen, wie mutig man darf sein. Und auch alles. Nach mir ist zurück herein, übernachtet in die Kammer, bis alle Papieren werden durchgeführt. Die Menschen in der Kanzellarie haben immer Arbeit gewählt mit Papier aus. Zumorgens ist ein zerschäubert Mädel in einer leideren Räkel gekommen und ausgestreckt nach mir in einer wahren Händel. Mich hat geschickt zu euch, Chavadanil, hat sich ihr gerettet in Polenisch. Ihr wird gehen mit mir zum Mopper auf Warenzowar Polen. Geld auf der Droschke hat ihr. Nach mir hat uns geleidt für ihr, die gezeilte etliche Zegneitschter Obels von Seir hat gehört. Das Mädel hat sich voneinander gelacht mit der dritten Freilichgelächterung. Der Mädel, wild durchfuhren, hat sich gekatscht für gelächter. Wir haben schon immer einen Traumwerk. In Gedichten Tramwey, hängendig mit der Hand beim Riemen, hat das Mädel nicht oft gehört, ausfragen sich wegen Warsche. Sie hat gewollt wissen, wie er soll, der Park, Laschenkiss, seht euch, welche Akteuren spielen im Theater, welche Tänzerin, sie tanzen im Ballett. Nachmann hat stark Reise gehört, zufragen sich wegen Abort, aber er hat sich geschämt. Bei seinem ganz schweren Leben,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 Verwusst macht er besser nicht passieren, der Heim der Revolution. Nachmittag hat er aufgelost im Kopf. Zum wifelten Mal hat er gehört, der eigene Tane. Kapitel 38 Der größere Reuterplatz in Moskau, Lengois, der Stein an der Green, Morica, Kremuwand, ist gepackt. Ein Wald mit Reuter vorne flattert, in der kalten Luft vom 2. Oktober, was laut der nahe Zeitrechnung ist, ist es schon der 1. November. Lenin's Moseley, der Quorum von den Revolutionären wird erfand, der Denkmal für Minin und Poscharski, die riesige Tribune von seinen Aufgestellten auf dem Platz, seinen eingehielten Reuten, die heuche, ausgestreckte Kirchenspitzen von Kreml-Reus, Die Kupolen vom Kathedral auf der Nummer von heiligem Wasser stehen verjusende im Wald von Reutz. Auf der jüsten Mäuerung von der Tarkove Riyadi, wo es die reiche russische Sochem hat Mammul ausgebaut für seine Geschäfte gegenüber dem Kreml, hängen riesige Reute Leibenden, beschriebenen mit goldenen Werten in aller Sprache der Welt.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 Fotografiert und gemut, gezeichnet und gekritzt, in alle Poses, in alle Formen, von der größten Heiseheuer bis der kleinsten, auf der Getonen entlastend von Kleidern. Auf der Haupttribüne, in Mittplatz, mit einem versammelten Vorsteher von der ganzen Welt, von allen Kontinenten und Ländern, wo sie ihnen gekommen beiwohlen in dem Jonte von der Revolution, Anglo-Sachsen, Germanen, Slawen, Mongolen, Semiten, Romanen, neiger, schwarze, blonde, glathürge, gekräuselte, langkeppige, rundbackige, geilheutige, bräunne, halbschwarze, ganz schwarze, Vertreter von aller Rassenfälgern Loschones von Erdkeiler, von Verband von der Sowjetischen Republik in alle Gegenden und Erde seine sich umgefuhren Völker allerlei. Ukrainer, Weißrussen, Jiden, Polaken, Deutschen, Grosiner, Kirgisen, Toten, Armener, Chuvashen, Soroten, Tschetschenzis, Zigeiner, Karreier, Chineser und allerlei Kleidern trachten. Männer und Weiber, Arbeiter und Päuerinnen,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 tognd de uniformen vun sehrer lende vun jeden ranken heuer lang gois dem größen platz vun alle seiten marschierend dabei arbeite tausender zehner tausender hunderter tausender mit sehren fonenen en neufschriften es nemmt gürk en softnis zu de marschire mit flatternde geroite feine mit gröiseufschriften als er will in Unjugend, in Überjugend, die bourgeoisie, industrielle Länder. Mit Versprechen gönne Schwurz, zu dem banzendigen Führer auf der Tribune, gehen sie in unzürlige Reihen über den größeren, reuten Platz von Kreml. Versäe marschiert durchs Militär, die reute Armee, wo es da verschützende Greinen zu verlangen, mit langen Schnellen, mit spitzigen Hitlen, mit reute steiern beziert fußgeier reiter artilleristen maschinengewehrschießer tanke färe alle gänse vorbei in militärischen disziplin die bajonetten glanzten in der kalten luft die selnausche stibo klapp mit keuern gewuhe die spitzen von der hitlen sternendem himmel matrosen mit der kultierten brusten und verrissene cap ziehen noch sei eingehilte in rote Bände der Reiter verputzt mit grünen Nudelzweigen gehen vorbei der große Hammatten von der schweren Artillerie. Die schwarze Biskes guckend ruhende in Greit. Die Tanken treißelnd im Stein an dem Burg über die Käpf flehenen rauschende stolene Vögel ihre Planen von jeder Formen groß. Allerlei Geschickkeiten weisen sei. die Stuhl und der Vogel in der Kaut der Moskauer Luft, die Militärische Attaches verreißen die Augen zu sehen. Soll sein bei Grieß der Reuter Armee, die Beschützerung von dem Sowjetenverband, jubeln die Massen. Es marschieren nur vorbei Kinder, ohne schier Kinder mit seinen Begleitern, kommen zum Mol in Militärische Ordnung, Sportleid, muskulierte Männer mit nackten Händen und Fies,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 Und nun passiert er in Malbush, wo er hat Ois gereinigt und Ois geputzelt, geht er zusammen mit den politischen Emigranten, wo sie entlaufen von seinen Ländern zum Land der Sowjeten. Von allerlei Ländern und Gegenden sind sie, Ungarn, Chineser, Rumäner, Tschechen, Deutschen, Österreicher, Finnen, Lettländer, Litwinner, Polakern, Männer und Weiber, Junge und Alte.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 gucken jetzt auf ihn freindlich wie Eugen von der Mammen, und gehen sie, die Marschierer von der Welt befreien. Seine er Trittklappen mit Koiach über die Steine von Reutenplatz, eine Wohnung der Welt, er sei wachen, der Stuhl von seinen Bajonetten droht, über die Käppfliehende Beschützer und seine Röhrpläne, er fülle die Vorsteuer von den feindlichen Ländern haben sich gemusst versammeln, umgekommen und verwundern, die Macht von denen, die haben die Keiten von sich heraufgeworfen. Dort sitzen sie, die ausgeputzten und jammtüftigen Diplomaten. Dort ist der polische Vorsteher in seiner Tasche im Mundier von der Kapital. Nachmittag hat Herr ergehäubt, die froh Vor und vorbeigeinigt, auch die Schutzen von Slopiken, die Peiniger von seinen Gewehrern in seinem Geburtsland, Wie Voltaire er mit vergnügen ausgerufen zu sei sein Haar sein, sein Klassenhaas auf der fräie polterage rährt mit der heckerkol hat er gesingen in polnisch die werter von international sasol nimmt der heir es ist währt gewein sein narbe hat nacht mir gefehlt marschierende über dem reuten platz herum dem grünen morge gewandten kreml es ist währt gewein sein nicht der schluffende nacht sein Agitieren und reißen sich, und er viele sein Pein in Slupik's Hotel, die viele Jahre in Gefängnis, und er wie das ist zu erleben. Nein, nicht kein Pustereiz, sondern gewähnt die schlecht gedrückten bierlichen Broschuren, wo es umnimmt der Zeit wegen Sieg von der Arbeitendücke, wo es müssen kommen auf der Welt. Nicht kein heuler Phantasie ist gewähnt sein Gläubiger in der Sache, schaff seit 15 Hemmschich seit 16